الرحمن الرحيم باب الانفاق فيما يحب ومن الجيد باب ده بیان دمال لغولو قدغن چخ خي مين ور وَمِنَ الْجَيِّدِ يَوْدَ كَرَا او د غره مالنا قال الله تعالى ان تنالوا البر هرگز نشي حاصلو لتاشني کي اپني کي کده کمال مرتبيل نشي رسيده حتا تون شيقوم مما تحبون تردي چولګوي د هغه مان نشتا شور شر مين <سؤال> قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ايمان ولو انفقوا لغوي من طيبات مما كسبتم دفاقوا غنه تشاشو غتلي دي كسب كلي مجي ومما اخرجنا لكم من الارض او ذا اغه شنا جريشتي د ممتازه دژ ماکینا ولا تيمم الخبيث قص او اراده م کوي د ردي منه چذ دي ردي مال نت انفقون تعشل غوي عن انس رضي الله تعالى عنه قال فرمایا انس رضي الله عنه ابو طلحه رضي الله عنه ابو طلحه رضي الله عنه اكثر الانصاري دیر د انصاره په مدینه کې مالن په اتباع د مال من نخل د کجرنا وَكَانَ احب اَمْوَالِهِ لَيْهِ اُو دیر محبوب د داغناغویتا بے رحا آ بے رحا باغ داور تا محبوبو وکان مستقبل المسجد او داد علال حبیب جماعت مسجد نبوی اغیت بالکل مخام خو وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیدخلها او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چی دیت وردن کی دباق وَيَشْرَ بُسْكِلِبِ مِمَّا اِنْ دُوبُونَ فِيهَا پَدِيكِ طَيِّبٍ لِيْرِ خَغِيْخِكُلِو بُوِي دا باغوس دا مسجد نبوی سا جوڑا شوی دا مسجد نبوی علا صاحبها صلاة والسلام گن دروازی دی یو غټه دروازه آغی تاوی باب ملک فهد تا تقریبا دویستم نمبر گیټ دی دیواني شوور دن شي نو دوا باغ دی او د دې شورو شي قال ان سنا انس رضی الله نو فلاما نزلت هذه الايه کر شر ناظر شداات لن تنالوا البر ارجزنا شي رصيده فني کوي کي کمال تا حتا تنفقو فردي شو لغوي مما تحبون داغه تشور شرب منا ساتي قام ابوت والحود رذ له ابوت الحرزي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال فرمایلو يا رسول اللله الله ر إن اللهه تعلى أنزله عليهعليكبي ش الله را لږلي د پتااس لن تناال برهتاات في ق مما تحبون هرګز شيءسي د پهني كيف کې د کمالمي ده ت تردي چې لګ يغ چې مننوور وَإِنَّا حَبَّ مَالِيَ وَوْدِرْ مَحْبُوبْ دَ مَالُونَ إِلَيَّ مَاتَ بِرَحَاءَ بِرُحَاءَ دِي وَإِنَّا صَدَقَتُ لِلَّهِ بِشَكَدَ آخِرَاتِ دِيَ اللَّهُ تَعَالَى چُوچَدْ دِي عَرْجُو بِرْرَحَازُ مِتْسَاتَمْ دَدِيدَ نِي كَي وَزُخْرَحَاءَ عَوْدِدَ جَمْكِدُوْ زَخِرَكِدُوْ عند الله تعالى ده الله سرا فدعها نكيد دل يا رسول الله حيث اراك الله كمزي كي چ الله تاسل خودنا کلي مناسب شمناسب دا داد الله تنم الغوي فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده الله حبيبي بخ یا بخن دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فرمائل و ہوا ذالک مال را بہن دا خمال دے او گھٹی والا اور دیر فیدی والا و قد سمعت ما قلتا بیشک ما واردلا چتاسو فرمائل و ان یرازوین من تجعلها فی الاقربین جدا تقسیم کا پمن درشتدارو کی فقال ابو تولھا رضی اللہ عنہ وفد یا رسول اللہ جدا شکوم یاد اللہ رسولا فقسمھا ابو تقسیم کرے او دا با ابو تولھا رضی اللہ عنہ فی قریبه فخل القلوانو کی وبنی عمہ ہی او د ترنو پجامنو کی متفقن علیه او قال د رسول الله صلی الله علیه وسلم مالن رابهن وای روایت شی صحیح کی د رابهن او د رائحن فبای موحد او پای مسنات شرا ا ر ا ئ ه ع ل ي ك ا ن ف ع ه ج د ي ف ا ي د ا ب و, و, و ح نګور صحابه کرام و دینی ديني جذبه وا چې د نازل شو هرچا په خپل مال کې غرم حال تکتل هچ کم شه په مال کې غرو اېدا الله پنوم صدقاو خیرات کو <بابو> اجوب و <كلم> باب وجوب امره اهله واولاده المميزين باب دې په بیان د دې کې چې واجب دي امر د دې پلار اهله خپل اهل عيال او اولاد المميزين شي غي بیا خوب بدو پمنځ <تصفحت> کې تميز <تسفق> کول شي لوي شي ويدي وسائر من في رعايته او ټول هغه چې د پرعايت کې دي او د دلان دي ني بتواعه الله تعالی د الله په تابداري و نهيهم او منیکول د خپل بیبی او بال بچی او د ټول ما ته تدین المخالفه تد مخالفتنا کله الله او د رسول د مخالفت نه به بچی او دای دا دا خیر یکه کو سو د الله او د رسول مخالفت او نافرمانی کې دنیا قبر خیرت تبا کې وتادی بهم او دیت ادب او کول مناسب ومن اهم منیکول دلي عنارتقاي منهين عن من د کولو دغ کار نه چېغ نه منه کړړه شوي ده قال الله تعاله مر اهلکه بات هوکموقع خپله لو هلته د موز وقال تعالى ايوا الذين امنوا قوهن فشكون واهليكم نارا اي مان ولو बचك اخفل زانونا واخفل اهل عيال دعورد جهنم نا ادا بوصي جخفل اولاد وبيبي تفرايز شرعيه او داغد هذا قول حكمك دا حلال او حرام او تعليم ولور کې چې دا حلال دي او دا وکي او دا حرام دي دا شي بنکه انبي هرره رضي الله تعالى نو قال حسن ابن علي ان رضي الله انهما راغست او حسن ابن علي رضي الله انهما تمرتن يو كجرا من تمر الشدقتي دکه جورو د زکات او صدقينه فجعلها في في نخل مبارک کی چولوا د رسول الله صلی الله علیه و الی و اخ فل د جگر ټوکړی ته و یک کاخ کاخ یا کاخو کاخ کاخ کاخ خابه نسکان ده اسوق پک کی کسر دا یو کلمته ذر طول د ماشوم د غندو سيزونو نا د الله حبيب صلى الله عليه وسلم ورته یو کخخ یعنی او غرز ودا ارمي بها او غرز ودا معلم تابشيات لپتنلا انالا ناکلو صدقا چمون صدقا او خیر خيرات او زکات نخرو خرو متفق عليه و في روايات في روایت کینی ان ابشکم لا تحل لنا صدقت من اهل بیت تصدق حلال لنا او قوله كخ كخ بشكان الخال ويقال بكسر ها مع وهي كلمه جذر اللسبي دا كلمه رټنه دا د ما شوند فاران المستقرات دا سيزونونه چې غینا کرک کې ديشي وکانه الحسن رضی الله عنه شبيان हसन رضی الله نو په دغه وخت کې ما شوم ورته بچو دې سیدانه تربيت پکاره وي چې کوم شه ناروا دې امونو سیدانه ناروا دي دا نه یېځدي بچو ته د ثورو اچول دې اصول کول د دې ګنا په مور پلار وي یاد جنې سره د الګ حالات کول د دې ګنام په مور پلار د ور کواله د بچو شې تربيت پکار دی غلط خبر نه من کول پکار دی چې دا غي عادت جوړ شي وان وی هف عمر ابن ابي سلام عبد الله ابن عبد الاسد رسول الله صلى الله عليه وسلم چه ده پاله له د رسول الله صلی الله علیه و سلم قال دی وای کنتو غلامن زوما لک ما شم فی حجری رسول الله صلی الله علیه و سلم په د رسول الله صلی الله علیه و سلم کې وکړه یدي لازمه تدیشو فی الصحفه چپ کاسه کې بگرزیدو فقال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى بسم الله هواه بچيا وقل بي مينيكه په خلاص خوراق مما يلي خوراقه چي تا ته نيزويي فمازال فمازال فما, زال فما زالت تلك في عمتي وې د دین په سماده غتريکا و امې شو د دین په سماده غتريکا چې ما به تاسو د خوراک په ابتدا کې بسم الله وي بسم الله دی وای کړي چې بسم الله اوله او خیل اسرخ ورل بسم الله ویل اوزان تا نشدي خراق قول مخيل خراب قول هک قسم خراقو ني لو چې دا چا کم خوخ وی بیا غیثم لا سګنو لشي لوخي کې ګڼ سي زونه پراتري دارا وی عمرو بن ابي سلامہ ادا دومه رضی الله عنه بچید دا د مخ کې خوند ابو سلمہ رضی الله ابو سلمہ رضی الله انهه پیدا شو د حجرت ندوک عالم مخ کې پیدا شو جومه سلام علیه و رض الله تعالی عنہ او غشنم په بشکیو ادا په خیند وروونکو ټولونه مشورو کله چې نبی دې سلام شر ددی بیبي نه کاو شن دید الله د حبيب پروریش کی لویشوی ادا الله د حبيب نه روايات مخنیني ادا خپل مورنم <سلام> روایات روايات نه خلکای زيد عبد الملك ابن مروان په زمانه کې وفات شو و وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال سمے تو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یقول كلكم راع انت فاسکه هر یوس ناس حاکم او مشرله فلو صول الریت ی د ټولو د خپل رایتته پووس کې امام شي علیما مې مع او خلیفه او بعد شاه کم مصولو ن رایت دنه ددي ټول رایتته پووس کې جلو هر سړی په کور کې مشره او په مصولونه الرية دنه به د کور تپوس کې دی شي والمرهښذه راية یو قسمه مشره د فی بې زوج په کور د خاون کې په مصلهتون رایت او دینه به د رایت باره کې پختونه کې دی شي والخواې مخدممو نوکر را فمال د ما خپل ک صول الريت عادنه ب د خپل راية تپوس کې فلو کوم تاسو کې هر اوناسمشر دیصول الرية ورچانه د خپل راية بانم ر ابن شعبن ابي هريه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه حكم كيو اولاد د مزه وم ابناءه شبشين چي د و خالوي دو خالو بچو ته د مزه كم پکار پکار چ مخک نه مورپ لار و ته مزه خي اكو نه خي نو د ازي موري پ وادریبوهم عليها وهي قد مجنقول مناسب وهل وهما ابناء 20 و ديد لا سكالوي وفرقوا بينهم في المضاجع او لا سكالوك دي بستري جدا جدا كيه حديث حسن رواه ابو داود بسناد یو په له خدمت دی دې چې بچو ته د مز حکم کوي د ورکوالین د مز عادتې جوړ شي او ورکوالین بچو ته tali مور کول پکار دي او د ورکوالی tali مو دې زیات معتبر وي وی ویل علم فی الشغری كنقش فی الحجر العلمو فی السوئ غر کن نقش فی الحجر وی پوڑکوالک علم داسی لکد کانی کر خواب مزور تخیئی ادا مزلیلاو نور دینی احکام و عادت دیم جوڑئی اچې لسو کالو له رשי نو بیا دې مناسب سزا ورکې او اوی دې بسترو کې مجدا کوي چې د لسکالو مرته ورسني او ځې دی نو د اگر چې سکرونه ونی نه دی اولماء لیکلی وای د موج حکم زکته چې د الله حقوق پیژني او د الله په حقوق کې ایمان نفستو لیکي موجده نو د الله نور حقونم پیژني چې د حقوق العباد پیژني دی جداوال سره جوش به او زه رونه خو نه نو دکي د به حقوق العباد پیژني گورا در آوینم دے عمر شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن حمد من اللہ اس بچے دیں سند دیر زیاد رازی احادیثو کے او ویعن بیہی دا بیہی زمیر عمر طرف تراجیوی او دابی هی مصداق شعیب وی او جدی هی ضمیر کې دوه احتمال دي یو دا چې عمر طرف ته دی او د دې مصداق محمد دین شعیب دویم دا دی چې د جدی هی ضمیر را مرجع هغه عبد جتنه مصداق عبد ابن عمر دی چون احتمال له پدې کې دی او جن دا سند بارک د علماو اختلاف دي چې دا قابل د احتجاج ده کنه خو د علماو صحیح رائے دا چې دا, دا, دا سند قابل د احتجاج دی کم از کم د حسن درجیبانه بوي امام محمد او اصحاب السنن دا قبول کڼې وې وانبي سريا صبره ابن معبد الجوهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علموا الشبيه الصلاه تعليم ورك ما شمت مذل سب سنين ادوكلو وضربوها عليها ويوهيبدي ابن عشر سنين كده لا شك علوي حديث حسن رواه بوذا ود ترمذي وقال حدیث حسن او لفظ دا بی داود دا د مرس و بیه بسولا تیدا بلغ سبع حکم کوي بچو تا چکلو کالو تا ورسیب بازی مین دی بیکاروی بچی لسو دولسو کالو لوی اموز ولنو ورزی پا کار دا دی چی بچے پخبت پوئی چی مخ کے نصر تالیم ور کی واز دی روایت کو ایدل کالو پس دیار لسکال راغلی خود عشر شینین کشرت راغلے ندا خون راجهلے او عرصہ نور تعلیماتم ورکول کول پکار دی چله لویگی او د دین د خبرو نه خبر وي ګوره دا راوي دی د دو د سابه ابو ربی یا ابو سرهیه د د کونی د د والید نوې د معبد د د د کله مسلمان شو اودي باره کې تاریخ سرلی دی ویللی او باز بعضلهماوي پې هجري سره ندي نزې مسلمان شو ځکه غځ خند کې د کو اوفت ہے مکی کیم دے شریکو دے په حجۃ دا کیم د الله حبیب سرودو مدینه کې اوسېدو د تو څېو په مدینه کې মহলل جوه نه کې د حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ په زمانہ کې وفات ددنا نلس حادیث من قولی سورا ددی جلیل القدر صحابینا نلس حادیث صدیدات من نل صحاحيث د دې صحابین منقولی مسکو وصلی الله تعالی علی خیر خلقہ محمد علیه واصحابہ سلاہ الہ